Ribu katika Mwendelezo wa Simulizi ya Operation Barakuda, Mwandaji ni kumbredimbuana liamtu miimina itwa, ananiasaidi gha, na hii ni sehemu ya tatu. Kupitia Hotubaiyo Serikali Oberigiji walianza kuwaminikuwa, Lumumba hawafai kusalia Congo kama kiongozi, hofu ya Oberigiji juu ya siasa zamarenga kushotoza Patrice Lumumba. Na chama chake cha Mwani se kutumikia Congo, waliyona ni tishio iddi ya masla iao, hofu yao iliongezeka zaidi bado Mwani se kushinda utaguzimku wa mafunzo ya miatizasi nini? Na alumumba kuunda serikali, lakini kuhupinzani mkubwa wa abirigiji waliataka Joseph kasa vubo kibaraka wao wachama chake kabila cha, cha bako ambacho hagekushinda diyo kuhunda serikali. Kufuatia hotuba ile na fununu za Lumumba kuwa na ushirika na siyasa zaki communist, uliofanya ubedigiji kwanza mikakacha kuitha ofisha sarekari halali ya Lumumba. Hivyo, sarekari ubedigiji walituma ombi wingareza kuwa omba wa wasaidie kuwanda mpango kumunduwa madarakani waziri mku Lumumba, mku wa mikakati na mishini za kijasusu wa CIA, James Angleton. alieleza mwakrifu njimia 974 kuwa mpangwa mawaja lumumba yalipangwa nchini ubedigiji kupitia shirika lao lakijasusi la VSSE. Na baadae uingereza kuhishirikisha marekani, wasuwasi mkubwa wa ubedigiji na uingereza mpaka kuamua kuhishirikisha marekani katika mpangu huwa kuuli wa lumumba. Ulikuwa ni mwenendo wa lumumba, dhide masila ya kimagaribi na hasa hasa na mnambavyo, Haliandama ubeligiji na makampune kibepari hialiokuwa nchini Kongo. Haliwatia sumu zaidi pala liponekana kukaribisha ukomunist Kongo. Tishio lao sovieti na kuingia kwa siyasa za ukomunist nchini Kongo. Ilitegemea kipendi hicho dunia ilikuwa kwenye minyukano mikali zide ubepari na ukomunist. Kulifanya kuchuchia hasira kwa mataifa magaribi zide lumumba. Hali hii, ikamsha hasira za wingereza na obidigiji na wakaweka ni ya kwamba, ni lazima Lumumba aondoki madarakani. Kikuwa zoki kubwa, kilikuwa ni kwamba, Lumumba alikuwa mechaguliwa kidemoklasia kwa kupigiwa kura, na kisha kushinda na alikuwa nakubalika sana na wananchu wa Kongo kipindi hicho. Hivyo, kumuondo wa kiraisi ngekwa solagumu sana, kufuatia mazingira hayo ndipo wakaona umuhimu wa kuwaomba marekani, kwa wasaidie kutimiza azma yao. Sasa tureje tena White House jijini Washington D.C. Kwenye ikulu ya White House Washington D.C. wiki nene nyuma katika kikauchao cha kwanza, raisi ya sinohoa, alikuwa mewapa majukumu waziri waki wa kigeni na mkurugenzo wa CIA wakandaya mkakatu wa kutekileza kumondosha lumumba, ambao watakuja kuwasilisha kwenye kikaucha leo hii, Ndipo mkurugenzo siya yei alenduless. Akaanza kumpa mkakata liufikiria na mna kufanikisha kumuondosha lumumba. Kwanza, akaanza kumpa taadhari katha za kuzingatia kusu mpangu ambao wataweka. Moja ya taadhari ya mpangu huo ni vye mausijadiliwe kwenye baraza la mawaziri au baraza la usalama wa taifa kwa sababu lazima utazwa mtafaruku mkubwa kwa sababu nithairi baadhi ya watu ataupinga. Pia Dulles alitaka mpangu huo ubaki siri kwanza katika viongozo umarekani. Alisema kama ni watu achache, watu ufahamu. Hii inamana kwamba wezekano wa siri kufuja utakuwa ni mdogo. Lakini pia Ale Ndulles akashauri ni lazima uparesni hii. Itekelezo ipasipu watu kujua akuna usiko umarekani. Ili kufanya dunia na washirika umarekani kukubaliana na serekali mpia mpia. Itakaya wekua kama ikitokea upareshi ni kafanikiwa. Kufuatia hatuwa hiyo kukuzingati Haibas, Allen Dulles. Haka mshauri uvraise sinuahoa hatumema mlaka yake aliopewa na shuri ya usalamu wa taifa ya mwaka refunyimi ya tisa arubana saba. Kuhithinisha upareshi ni usiri mkubwa zaidi, kutekeleza upareshi ni hiyo kumpindua waziri mkuu Patrice Lumumba. Ikumbuke kuwa, nchini marekani shiria hii inampa mamlaka rais wa marekani kuamuru kufanyika kwa COVID operation, pasiba kumweka raisi kutambuliwa, usika wake kwenye hilo, ikitokia siri ya uparashini hiyo imivuja. Kwa mandino mengine shiria hii, inampa wezo raisi kukana kusika kwa muru uparashini kufanyika, au kufaham chochote juu ya kufanyika kwa uparashini hiyo. Ikitokia siri imivuja kuso uparashini hiyo,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 Ufanisi na Rusa kisheri, akutekelezwa mkakato wa Kuingilia, nchi ningine kwa lengulo kutakelezwa mapinduzi, au mauaji maalum kwa maslahi ya Marekani. Idarahio ya Sadi Special Activities Division, iliundo la Marekani kama kitengu maalum dunia hiye, kutokana na changamoto za kima taifa, ambazo ningine zinatisha usalama au maslahi ya Marekani. Lakini Marekani haiwezi kuchukua hatu wazo zote kutokona na kujiepusha na lawama kutoka jemia kima taifa, ndipo hapo ikonekana kuna umuhimu wakuwa na kitengo maalumu kwa jidea sola hili. Kwa mantiki hiyo, kitengo hiki kilikuwa kinafanya kazi kwa niyaba serekali ya Marekani, lakini kulikuwa hakuna wezekano wa wetu wa adui kuunganisha usika wa kikosi hiki na serekali ya Marekani. Majia yametukiwa ambayo kitengo hiki kimeusika sana nasi ya yeo mikiri kuni nyara kazi lizoe kwa azi umakafuni nda kumina tattoo ili kuni kueneza propaganda ambayo ili changia kupindurio kwa raiso Iran muakafuni mtaisa hamsina tattoo pia kitengo hiki kilitumika kuzuiacha mchaki komnis ticha Italia kushinda uchaguzi muakafuni mtaisa sii ni kitengo hiki kimeu kufanya operation Syria leo itwa operation Mockingbird. Katika taifa la Amerikani, opareshini hii ilikuwa na lengo la ku-control na ku-remote ya baris na zandi kwa ndani ya mbele ya barin chini yomo. Baada kuafikia na kuapamoya na Bryce idua tisina huo akusaini, alendule simu rugenzwa sijae iya kandam kakaato akuingia Kongo. Mkaka tihuo, wakumshuguli kwa lugumu ba wakapewa jina, opareshni bara kilda. Siku iliyofuatana ndani ya oficesa siiyeyi zilizopoka kito nguo cha Langley jiji ni Virginia, Dulles, kapinga Skaaro wasaidi ndani siiyeyi, watakuwa simamia mpango hu. Ya susinguliwa siiyeyi, Frankie Calusi agapewa juhumu hiyo lakumwa ngamiza Patrice Lumumba. Jane, ninini kitendelea? Usikose mwendelezo simulizi hii. Mwandaaji ni kombre ni mbuana liyamtu mimi naitua Ananias Edgar.